errada Arantza. JPju da bere deitura. Horrela esanik herriko beste komitearekin lotuko duzue batzuek. Urruña herriarekin besteek osasuna komertzio gune txikiko denda batekin. Zonbaitzuek. <risa> Nola izin da batu bere. <risa> Ederra baita ega bizia eta Bizia aipatu duzu jendean ninitzazat aldiz e, Urruñaan ez da Deus. Zuk zer diozu. Ba, pentsatzen dut uh, plazaren inguruan gauzak pixka atiltzen aldire, direla. baina ni nahizen uh, tokian, bohokatzen gira bizi arazteko. Nun zabe zu. Ni, osasuna zen joan. Nazionalaren ondoan, antxu plazan, baina... sortzailea da, arropa sortzalea, bere asmakuntza oro, esklusiboa da gainera, artea, artelana egiten du arantxak, oialak bidelagun. lagun. Josten dut, e, beraz, e, jantziak sortzen ditut, e, gero jantziak konpontzen ditut ere, hori hartu nahizor, e, den e, jende hainitzek, e, jantzi pila bat zutela bere txean, erabiltzen ez zutenak, eta bizpairu gauzak aldatuz, bigarren bizi bat ematen dugula, mm -hmm. jantziari. Beraz, berzikla penean lan egiten duzu, ezta da? Jantzien berzikla Bai, hori ere jaten aldugu, bai. Eta nola lan egiten duzu? Nola ezagutara duzu zure burua bidebazterrean txade, baina alare ongi begiratu behar da, denda ikusteko? Eee... Uh, Egia ezan, hasi eran, eman, di, eman ditu dala karta batzuk, eman urgunako denda batzutan, eta lana etorri da fite, beraz hasi naiz lanean, eta gero beti sartu da sartu da, eta ez dut segitu publizitaterik, eta bakarrik um, diendeak aian artean mintzatzen dira, eta hola bakarrik. Lana aniz duzu? Bai. <laughs> La bai. Beraz, esan dugun untzau den Urruñako osasuna zentroan eta jendeak zu jo behar du izan sorkuntza e, edo konponketa lanetarako. Eta prezioak eskuragarriak dira? E, dependitzen du zelan egin behar den ere jantzietan, baina pentsatzen du denentzat deneketok zen direla hemen. La nanitza duela aipatu dugu arantsak, baina nentzon du zuen moduan bere iritziz eskuragarria da egiten duen lana. Etzaio oso garestia iruditzen kontotan harturik, harreta berez situa eskaintzen duela, denborarekin lan egiten duela eta norberaren pertsonalitatearekin bat egiten duen arropa sortzen duela. Atelier honetan eh, bakarrik zaude, baina eh, aipatu izan duzu zure az dela bakarkako lana. Bezeroarekin, klientearekin, sormen lan bat egiten duzu ezta? Bai, hori da. Hau da, etortzen da kliente bat eta bere ideia esplikatzen dizu. Bai, eh, esplikatzen ditu bere ideia eta gero hm, elgarrekin erabakitzen ditugu gauzak jantzi hori sohtzeko. Eh, aldiz jakin behar da, askotan jendek ez dakitela zena duten. Beraz, eh, hola delarik eh, mintzatzen gira, denborak zen dugu ongi mintatzeko, eta nik ulertu behar dut eh, jendearen pertsonalitatea. Zer gauz maite dituen, eta eh, berik uspunduak, eta gauza guztiak, eta eh, informazio guzti hori ukanez, horiek ukanez, ez, jantzi bat atelatzen dugu. Beraz, pertsonaren karakterrak eh, definitzen aldu bere jantzia. Hori da, mm -hmm. bai. Eta zukaletik zoa zenean, e, hola, e, itzuli bat egiten, jendea jantzia dagoen moduagatik gatik, zenuke, nolako karaktera duen? Bai, bai. Hori da, bai. Piskas, <risa> <risa> hor zara, orduan. Bai, ere, eta hori baite dut. <risa> Beraz, prozesu oso bat da, eta dibidez. E, soineko bat egiteko edo, Ikusten dut zure atelierren baituzula ezkontzako soinekoak ere, zenbat denbora behar da. Hori dependentzen du eh uh, asten nagira ehm um, bi mm. eta hiru urte ere goizero. Hori dependentzen du zea joropa eginen dugun eta gaztean itzentzat biziki zaila da norbere herrian bizitzen gelditzea eta are zailagoa da bere herrian bertan lan egitea. Hori ez da oso ohkoa gure eskualde honetan. Arantsak lortu du familiaren sostengoarekin eta eragile batzuen bultzada ekonomiko txikiarekin urruinan bere lana sortu eta garatzea lortu du. Bere lan estilo eta eredua ere oso argi ditu gainera. Nik modeloak ez ditut erakusten eta beti da elkarlan bat uh, klientarekin. Beraz bi pertsonak ezin dira berdinak izan, beraz bi arupa berdinak ezin ditut egin. Zuk era bat argi duzu e karakterra eta arroparen arteko lotura. Horregatik ezin dira bi arropa berdin izan. Hori da bai. Orduan e, saltokian dietako arropa dendaei eta bar orokorran jendeak kontsumitzen duen arropa denda hoiek zuretzat ez dute logikarik. Hori da. Dasura <laughs> arropazuk egiten duzu? Bai, batzutan. Egiten ditut, denbora dudalarik, baina gehenetan bestentzat egiten ditut. <laughs> eta horkorren erantxa, e, zer egiten duzu zen ez daukazu saltokira etorri gara, eta da zure bulego handi bat, oial pila batekin, uste dut, lau josteko makina dituzula, e, lixatzeko bi makina, ez daukazu dendarik, zuk pertsonarekin lan egiten duzu? Bai, hemen da jostundegi bat, ez da, ez da denda bat hori da. Eta, ze gixatako arropak dituzu? Gainera, zpimarratuko dugu poltsa pila dituzulo, haiek denak eskariak izanen dira. Bai, ez dutu lehtu galeraren hasiera. era. Zer egiten duzu, norentzat? Esan nahi dut, noraitetortzen badani nitxikien zerbaiten seka, edo amatxirentzat, edo denetarik lantzen duzu? Bai, aldudu guztia egiten dut, desafioak maite ditut ere, mm -hmm. eta... Entxeatu naiz den bat egitea, joztundegi bate egitea uh, kasik jende guzi jantzat. Mm -hmm. uh, etortzen aldira uh, jantziak onpontzeko edo uh, sohkuntzak egiteko edo opari batekin nahi badute ere zorion baten dako edo eman ere egiten ditut uh, gehi gajiak. Uh, gero nien jantzat ere sohkuntzak zorion tzeko ere egiten aldira eta Gauztorrentzat horien zaba ditut modelo batzuk erakusteko eta gero nendea e, autatzen du bere ola, uiala, bere kolorea eta egiten dut nahi duen bezala. Araberaz, publiko zabalarentzako lan egiten du aur gazte txiki gizonala emazte denentzako ideiak dantzan dabiltza bere buruan. Urruña norkituko duzue Arantxa Dipeguren du bulegoa, Errepido ondoko Osasuna zentroan Facebook Atari bat ere badu Arantxa Dipegu Couture el <totipen>